Та й дочка улюблена, моя має, гетьменшою в чигирині сидіти, а не тут, в тих яругах та пущах!» Нечай крутив головою. Схоже, він і далі не розумів натяків і на намови не піддавався. «Білорусі не здам. Там живуть козаки, які братами нашими стали, а братів продавати негоже». І війни, братовбивчої, за булаву не почну. Є закон козацький, козацька рада вона вища за будь чию волю хоч і вашу батьку. Простіть, кого не можна купити, обдурити, того можна хіба що залякати. Хмельницький спалахнув гнівом, як це вмів робити тільки він. Богдан, тобто я, лиш махнув рукою і нечає тут же. Прикували кайданами до гармати. Так покійний гетьман завжди карав непокірних. Нечай не боявся кари. Його дух був спокійним. А я тебе ще сином назвав. Надію покладав на тебе. Забув, як шмаркачем прийшов. Як я пригрів тебе, дитину свою віддав. «А ти ж, Гаспицька, душа впір'я вбився, став людиною, а тепер за моїми плечима з ворогами змовився. Та що ти знаєш про закони козацькі? Україні сильна рука потрібна, і голову так треба тримати, як я тримав. Тоді і доля, і воля буде». «Глядиш зятю, не послухайся, проклену як батько, і їх щастя знати не будеш. Мій хмель був страшний. Він почервонів, розмахував кулаками і тупав ногами. Та це більше з безсилою люті. Я всю свою силу кинув на те, щоб завербувати його. Він лише зблід та був непохитний. Я зрозумів, що це кінець. «Начувайся, полковнику! Спокою ти від сьогодні мати не будеш!» «А я його й не мав!» – спокійно відповів пан Іван. Пута з кайданів його послабилися і самі по собі брязнули з рук. Моя сила і воля над цим чоловіком випарувалися, як туман. Я важко дихав, холодний піт заливав мене, підвівши очі до гори – я побачив ангелів, що, тріпочучи могутніми крилами, зависли в повітрі і спостерігали за мною. На їхніх обличчях були посмішки. Мені довелося відступити, відпустив душу полковника, вийшов із його сну, а тоді із кімнати, як побитий пес. Повертатися у свою світлицю і провести решту ночі в кампанії з Миколаєм мені не хотілося, тож я Крадькома вийшов на двір і сів на призбі. Ніч повинна була додати мені сили. Я сидів, дивився на зоряне небо, думав про ничає. Він виявився твердим, і, схоже, завербувати його найближчим часом на взмоги не буде». Що ж робити? Треба буде вербувати когось іншого. Побратимів полковника, а може навіть жінку. Справді, вона ж має їхати до Чигирина на похорон. Нащо мені сидіти тут, у тій глушині, коли там зможу вербувати старшину до схочу? Треба лише, щоб вона взяла мене із собою. Та як її намовити? Цікаво, яке в неї слабке місце. На ранок двері відчинилися, і разом зі служницями зайшла пані Олена. Вона по черзі підходила до козаків, питала, як їхні рани. Важко поранених тут не було. Тому козаки відповідали бадьоро, а дехто навіть встати пробував. Тоді вона наказала принести сніданок. Пораненим треба було відновлювати сили, які витекли разом із кров'ю на полі бою. До мене підійшла в самому кінці. Як пана Варана, спитала впізнавши, певно у мені шляхтича. «Чудово, моя пані, у вас свої ангельські руки – тому що я почуваюся набагато краще. Хоч, правду сказати, готовий, щоб мене на шматки рубали, лиш би ще раз пережити дотик ваших ніжних пальців. Ті романтичні слова не поділи на неї. Вона залишалася тією ж холодною козачкою, в очах її була крига. Нехай пан краще побереже своє здоров'я. Повірте, пане, воно дорожче. Я зрозумів, що так її не візьмеш. Пробачте мені, пані, адже я хотів лише висловити свою дяку. Ви з паном полковником так безкорисно взялися допомагати чужій людині. До речі, я називаюся Недоловський Станіслав, шляхтич аріанської віри. Присягаюся, що тепер є ваш боржник і готовий служити вашому дому яка, звісно, з мене не дуже вдатний, проте я знаю багато мов, був у багатьох країнах, при дворах різних королів, багато книжок прочитав, був учителем та вихователем дітей у багатьох заможних родинах. Вона задумалася, це якраз добре? Нам потрібні едуковані люди, чоловік хоче закласти в місті велику школу для козацьких дітей. Коли б пан хотів у нас залишитися? «З превеликою радістю! Я готовий вчити козацьких дітей, проте мушу виконати обіцянку, що дав перед смертю своєму батькові. Він сам довго збирався в Чигирин до гетьмана Хмельницького. Їхнє знайомство відбулося у Львові, де вони разом навчалися. Батько раптово занедужив і помер, а мене перед смертю попросив його волю виконати». То я йшов у Чигирин, щоб поклонитися від батька славному гетьманові вітання передати. А тут мене й схопили москалі. Слава Богу, що живим вирвався. Прошу вас, пані, можливо, валка, яка в той бік поїде, то я б до них примастився. Олена задумалася. Ніби збиралася із силами, а тоді сказала. Ти, пане, на жаль, запізнився. Батько мій уже приставився, поклонитися ти зможеш лише в його козацькій могилі. Вона стримувала в горлі сльози, козацькій жінці не личило плакати при чужих. Я ж зірвався з місця, схопившись, забіг від болю. «Не може бути! Та як це так? От горе!» «Пані, прийміть мої найщиріші співчуття!» При цих словах я встав із ліжка на ноги. «Спасибі, пане! Та ти не вставай! Силу у тебе ще надто мало! Лежи!» Я відчув, що за нашою вже досить тривалою розмовою не без цікавості спостерігають інші поранені. «Ні, пані, з такою новиною я не зможу пролежати довго!» «Прошу вас, допоможіть мені вийти на двір на свіже повітря. Тут я зараз задихнуся». Вона взяла мене за руку, і я пошкандибав поруч із нею. Уже на дворі я запитав, «Але ж ви, моя пані, поїдете на похорон сьогодні?» Чоловік мій вже приготував для мене човен, лише перевіряє, чи десь нема засідки, а що». Заклинаю вас, моя золота пані, візьміть мене з собою на човен, інакше, який я буду син, коли не зможу виконати заповіт мого татка. Тепер же війна почнеться, валки на Чигирин ходити не будуть, а з вами я зможу поклонитися славному гетьманові, бодай на катафалку. Крім того, я книгу про козаків написати хочу щоб люди правду читали, а не перекручені брехні польської шляхти. А тоді, даю слово шляхтича, повернуся сюди і буду вчити всіх ваших дітей. Клянуся перунами, кращого вчителя не знайдете». Олена була заскочена такою просьбою.